När ekonomin bromsar in och de allra flesta trycker på bromsen, då finns det en och annan som ser möjligheter, framtida affärer, satsa sig ut ur krisen. Vilka är de och hur gör de? Det här är ekonomiekot lördag med Britta-Lena ett par av dem som satsar, de finns här som dagens gäster, det är Kristina Tillman, vd för modeföretaget Odd Molly och Robert Avjoknik, ordförande i kosmetikföretaget Oriflame, ett företag som du också har varit med och grundat. Välkomna båda två. Tackar, tackar. Tackar. Först av allt så skulle jag vilja att ni berättar vad ni har gjort under det senaste året eller man kan säga sen finanskrisen bröt ut hösten 2008, Robert Ja, man kan säga att förra hösten när det här bröt ut då hade vi väl två problem. Det ena problemet var att vi våra i de stora länder där vi sålde mest, det vill säga Ryssland Ukraina så gick valutorna helt snett och vi fick plötsligt... Deras valutor blev kraftigt devalverade med den följd att våra marginaler föll dramatiskt. och Då står man inte för frågan om man ska höja priserna eller om man ska... Ta stryk med minskade marginaler och där tog vi det beslutet att vi ser långsiktigt på det här och vi ville försvara våra marknadsandelar eh, och vi fick på sikt då välja att jobba tillbaka marginalerna men kortsiktigt så eh, kommunicerar vi till marknaden att vi tänker försvara våra marknadsandelar och därför kan vi inte höja priserna just nu och det går inte när det är hård konkurrens. Vi hoppas ju då att om vi gör det här rätt så kanske vi till och med kommer kunna förbättra våra marknadsandelar på de här marknaderna. Sen hade vi ett annat problem som alla andra, vi delar med alla andra företag, vi hade rätt stora lån med ett stort antal banker och vi visste att en hel del av de bankerna kommer inte finnas med. När vi ska förnya våra lån så vi började med en gång att arbeta på att förhandla om våra lån och det är faktiskt så att vi lyckas göra det tror jag det offentliggörs den här veckan att vi fick ett nytt lån på 400 miljoner euro med en ny konstellation av banker. Så det var väl de två. Samtidigt nej, vet man ju aldrig när en sån här kris till slut eh, mattas av så att vi tog också de beslut att vi drog ner kostnader, eh, stoppade nya anställningar och annat. Och de beslut som vi tog då hösten 2008 de ligger kvar eller har läget förändrats på något sätt så ni har fått ta, ta nya andra beslut? Nej, läget ser ju mycket bättre ut idag. Vi har eh, lyckats behålla vår försäljning eh, bra säljökningar och vi ser att vi har hållit i våra marknadspositioner. Vi har förhandlat om vårt lån så att vi nu känner oss säkra på den sidan. Så att nu ser man mycket mer optimistiskt på situationen. Kristina Tillman, hur har det senaste året varit för Odd Molly? Hösten 2008, precis som Robert säger, då orosmålen hoppar sig på himlen. Och 2008 var ett fantastiskt år för oss. Vi hade försäljningsökningar, det gick otroligt bra- Och man står inför situationen, vad kommer hända i världen? Och då som vi såg det så hade vi två möjligheter. Den ena möjligheten var gasa, satsa, verkligen våga gå vidare. Andra möjligheten var vara försiktig med kostnader och behålla det vi var och bygga försiktigt vidare. Och så som vi såg det då var det bättre att satsa för oss. Så vi började dels titta på en sortimentsbredning och där har vi även gått in lite grann inom Roberts område. Så vi har börjat med hudvård, vilket många ja. ofta brukar säga är bra, är dåliga. dåliga Du är välkommen. Tider. Tackar, tackar. Um, vi har breddat och tagit in glasögon i sortimentet. Vi har öppnat vår första egna butik- Plus att vi har börjat jobba med annonsering. Tidigare har vi bara jobbat med PR-aktiviteter. Det låter som att i, i, av er två så är Kristina eh, den mer eh, offensiva, expansiva... Ja, för oss var det mer att försöka bevara det vi hade och se till att vi inte tappade marknadsandelar mot konkurrenterna. Och det tror jag faktiskt vi har lyckats med. Mm. Och då måljer ju också ett yngre företag. Exakt, vi är betydligt mycket mindre, vi har en mindre marknadsandel och då är det, det är svårare att öka när man är ett större företag. Så med liten aktör är det ju lätt att öka procentuellt. Så vi, har, vi är fantastiskt glada över att vi vågade gå vidare. Kan du säga idag Kristina att det var en lyckad strategi? Det kan jag. Jag menar, jag ser ju på året. Vi har ökat i år. Vi har väldigt god lönsamhet i år. Plus att vi har redan sålt in vårt första halvår 2010. För vi ligger ganska långt före införsäljningsprocessen. Så på vår sommarkollektionerna 2010 ligger vi dessa tider på 25-procentiga försäljningsökningar eller orderökningar. Så att var det någonting som inte blev så bra? Det är ju alltid några saker som inte blir så bra, ja, men de stora mot... satsningarna har alltid blivit bra. Annonskampanjen har blivit bra och vår nya butik har blivit bra. Så, så den här, du, du kan säga i efterhand att det här att vi vågade, vågade att satsa, det var helt rätt till 100 Yes, ja, absolut för oss. Det var ingen tvekan. Vi har ju även gått vidare nu i år, så att i februari 2010 kommer vi öppna vår första butik i Los Angeles. Så vår... Första butik och på humlegårdsgatan i Stockholm har gått jättebra. Så att, eh, det har fungerat fantastiskt. Eh, det, Dagens industri gjorde en undersökning här om dagen eller här veckan som visade att man har intervjuat hundra företag och det visar att de små är mer investeringsvilliga inför 2010 än de större. Varför tror ni att det är på det sättet Robert avet ja, ja, med. Jag, jag tror att de större ser ju mera till att de vill under en kristid bevara det man har. Och vi, vi växer ju bara organiskt så vi är inte ute och tittar efter förvärv utan vi vill bara se till att vi sköter det vi har och vi har faktiskt det här året lyckats öka på säljkår med närmare 15% vilket man får säga är så har vi lyckats med det. Kristina Tillman, var, var, varför tror du att det är så att, att de större väntar avvaktar och de mindre är mer på så att säga? Jag tror också att man kanske som mindre, nya aktörer kanske är lite mer riskbenägen än vad de större aktörerna är. Och att de mer försöker hålla positionerna och vänta- och satsa när det kommer bättre tider. Men som jag ser det så är det jättebra att satsa- när det är sämre tider. Det är lättare om man ska expandera i personalstyrka- hitta bra personal, det är billigare annonser- det är lättare att hitta butikslägen. Så det är mycket som är enklare att göra i sämre tider- och under förutsättning att man har en kassa som tillåter det. Vad säger Robert om det? Jo, men Jo, Det stämmer absolut, men jag tror att eh, precis i din bransch så, så, så håller jag verkligen med om det. För oss så, så var situationen inte precis den, mm. utan där gällde det mera... Vi, vi drabbades hårt av de här valutorna som dramatiskt minskade. Så vi har ju tappat intäkter och då gäller det att, att bevara det man har och ändå vara aggressiv och hålla sig... Eh, eh, i framkant vad det gäller marknadsandelarna. Det är där man kan vinna om man gör det rätt– Att man kan öka sina marknadsandelar. Och det tror jag vi har gjort. Mm. Ja, det var ju samma sak för oss. Vi har ju också haft valutorna har ju varit ett problem. Mm. Så det har ju slagit mot våra bruttevinstmarginaler. Kan du berätta mer konkret för lyssnarna? Vad är det med valutan som gör att det blir ett problem för er? I vårt, fall, det ihop? I vårt fall så är det så att vi kalkylerar våra priser ett halvår i förväg ungefär. Och då säljer vi till externa återförsäljare och sen när vi ska leverera och betala varorna, då har valutan gått upp. Så i det här exemplet, då kalkylerade jag priser i var det, juli 2008, då stod dollarn i drygt 6 kronor. Sen när vi skulle betala de varorna, då var dollarn upp i 9,50. Så att det slår på våra marginaler. Eh, Robert av Joknik, eh, jag skulle vilja att du går tillbaka lite i er företagshistoria, varför vi ska få ett exempel på hur man överlever när det när det är kris som det var på ett annat sätt för tio år sedan. Det var, Ryssland gick igenom en svår eh, tid och ni var där och det var väldigt eh, allvarligt och eh, oroande för er. Berätta, vad var det som hände och hur, hur gjorde ni? ja Det som hände var ju att den ryska ekonomin kollapsade totalt de, de ryska statsobligationerna blev, blev inte, kunde inte betalas valutan skrevs ner så från att valutan var 5 så blev valutan 25 för en dollar valutan skrevs ner med 80% procent. Och det innebar naturligtvis att det blev tvärstopp i Ryssland. Och många företag lämnade Ryssland och packade ihop och åkte hem. Och vår aktiekurs, vi fanns på Londonlistan, då gick ner på en vecka från fem till ett. Så vi tappade 80 procent av värdet på hela bolaget. Och det var ju frågan om hur ska vi agera här och Ryssland var en stor och viktig marknad för oss. Och då, eh, det brukar ju vara så att när det blir kris då visar ett företag vilken kvalitet man har. De bra företagen överlever och vinner... Och de dåliga försvinner. Och vi hade en enormt duktig företagsledning i Ryssland. Bland annat Magnus Brönström som nu är vår koncernchef. Eh, och de skötte det här fullständigt magnifikt. Så att, eh, Vad gjorde de? Att de, de var naturligtvis tvingade att be ett stort antal eh, anställda lämnar bolaget men de sa ni får komma tillbaka och dricka kaffe och när det går bra igen så ska vi anställa er igen. Eh, och de eh, lyckades på något sätt hålla igång försäljningen, de skar kostnaderna. Men vi tog det beslutet att vi ska inte lämna Ryssland och det har vi vunnit enormt på. Det var då tror jag vi blev kanske det mest välkända märket i Ryssland för att vi... Vi stannade i Ryssland och vi trodde på Ryssland och såg till att det fick kosta vad det kosta ville men vi skulle inte lämna. Och det kan vi då, eh, var det svårt att ta det beslutet? Nej, det var inte slut. Där stod man ju på barrikaderna och vi har väldigt entreprenöriella medarbetare och det är så att när, när de måste upp på barrikaderna och det verkligen är strid, det är då de är som starkast. Och Det, eh, det blev väldigt bra värdemätare av ett företag och där, där lyckades vi faktiskt... Eh, det är jag stolt över. Det var inte jag utan det var de som gjorde det. Så det... ni är starkast när det blåser som mest? Ja, hittills har vi varit det. Det är därför jag tror vi går ur den här krisen också som en vinnare mm. faktiskt. Vi, vi har folk som nästan... Jag har inte sett att de tycker om att stå där på barrikaden. Men det blir lite roligare när man är där och det är strid. Jag skulle vilja att vi pratar lite grann om vad det är som utmärker företag eh, som vågar satsa när det är kris. Och... Ehm... Vad, är, vad är det, handlar det om affärsmodell till exempel? Vad säger Kristina? En del tror jag kan vara en affärsmodell. Om jag ser det ur vårt perspektiv. Vi har ju en affärsmodell där vi kan plan planera ganska långt i förväg. En säker, enkel, liten affärsmodell. Den tror jag är en del i det hela. Men sen så varför, det? Att, eh, varför, varför är det bra så att säga? Jo, men För oss är det bra för vi kan ju ändå planera ett halvår i förväg. Jag vet hur mycket jag kommer sälja nästa halvår. Jämför jag mot en... Tidning, Aftonbladet eller Expressen, de vet ju inte vad de kommer att sälja idag eller en restaurang. Men så vi, vi kan ändå planera ett halvår i förväg. Jag vet ju att jag kommer att sälja första halvåret 2010. Så därför har jag ju längre ledtider att kunna justera eller variera. Så den tror jag är bra, i vår affärsmodell i alla fall. Men sen så finns det ju det olika exempel. Robert? Vår affärsmodell, vi är ett direktsäljande bolag så vi har en stor återförsäljarkår. och man känner ju ett ansvar för de som har satsat på Oriflame- och som har lagt in jättemycket arbete och tid. Och då vill man inte lämna dem i sticket. Och det är ett starkt bärande skäl varför vi inte backar ut- och lämnar då återförsäljare och ledare- som då förlorar sin försörjningsbörda. När det gäller branschtillhörighet- tror ni att det finns vissa branscher som, som passar bättre på- att vara expansiva i kris än andra branscher? Då kan ni ju lyfta blicken lite från era egna branscher- Ja, Christina. det tror jag definitivt. Jag menar tittar man på eh, Volvo eller Scania när det verkligen tar stopp. Ingen köper en lastbil. Då är det ju svårt att vara expansiv när ingen verkligen vill köpa en lastbil. Så jag tror att det kan vara enklare i en sån bransch som vi har där det är eh, lättrörliga konsumentprodukter som man kan köpa. Men vissa branscher tar ju verkligen stopp och då, då, då står man i ett helt annat läge. Fungerar det är ju alltid det att i kris så är cash is king och det innebär att de företag som har eh, är välkonsoliderade, har gott om pengar de har ju då möjligheter att göra stora, intressanta affärer, framförallt om det är företag som då kanske vill köpa upp andra bolag och eh, expandera på det sättet. Vi, vi är ju inte där, för vi har hittills bara vuxit organiskt, så på det sättet är vi inte ute och titta, vi hade dessutom inte den kassan, men det finns företag men man kan titta på riskkapitalbolagen som ju har sitter med jätte. De har knappast gjort en enda affär under den här kristiden. Nu börjar det hända. Varför har de inte gjort det tror du? Därför att de vill, de tycker att nu är företagen inte värda alls det de var förut. Men säljarna har inte lyckats vänja sig vid att deras bolag inte är värda lika mycket som de var för sex månader sen. Men de borde ju vara billiga. Ja de borde vara billiga men som säljare tycker man att köper man inte det. Så innan de här två har möts, det vill säga riskkapitalist eh, Bolagets krav på att ska vara billigare och säljarens förväntningar om att de kan inte få ut lika mycket så händer inga affärer. Plus att alla vill ju se lite vad krisen... Man ska inte glömma bort att den här krisen har varit den största kris som vi har upplevt. Och ingen visste riktigt för sex månader sedan var man skulle hamna. Mm. Man brukar ju säga att entreprenörer gillar läget när det är kris för att då finns möjligheterna. Eh. När det gäller åldern på företaget, vi har varit lite inne på det- men, men... Vad ska man säga om det? Är man, är man modigare om man är, har hållit på länge och vet vad som kan hända? Ja, man kan hända ju säga att eller... ägarledda företag, som ditt företag, vad jag kan förstå, där, kan, där finns det en stark ägare som kan ta beslut. Däremot för stora börsföretag som är ägda av institutionerna och där det inte finns någon stor ägare, de kan ju inte agera på något sätt utan de måste ta säkerhet först och kan inte satsa på det sättet. Så där tror jag att de mindre företagen med entrepositivitet reella eh, ägare det är de som naturligtvis kan vara mycket mer expansiva mm, det har jag också sett som ett stöd hela tiden, att det är stora långsiktiga ägare som har stått bakom den satsningen som vi vill göra och som även de vill göra så där tror jag också att det är mycket lättare att det är ett, det är ett fåtal personer som mm. kan eh, som bestämmer fattar kursen beslutet. Ja, som Precis. fattar besluten och bestämmer kursen och sen så tillbaka till vad Robert säger här med eh, cash is king och det är ju inte bara, vi har ju också hela tiden vuxit organiskt men cash is king också i, i kristider. För då har du möjlighet att göra saker. Du har möjlighet att skaffa nya lägen, anställa ny personal. Så att möjligheterna finns ju där. Men bankerna finns ju inte där Nej. just då. Så att det är otroligt viktigt att man har en stark kassa i dåliga tider. För det är ingen som lånar ut pengar till ett företag i Så att, och eh, även naturligtvis där vi lag som säkert ni utnyttjar en möjlighet att gå tillbaka till leverantörerna och förhandla ner priserna igen har man ett starkt kassaläge och det är kris och leverantörerna måste sälja annars får de stänga sina fabriker ja, det då, ju då alla, har ju ett gyllene tillfälle där ja, och det gäller ju alla leverantörer det kan gälla leverantörer av produkter av ja, transporter eller vad som helst Så förhandlingsläget är ju alltid bättre i alla förhandlingar hur utnyttjande är det då? vi förhandlar alltid, man går igenom man tar upp nya offerter Sen är vi alltså Vi vill aldrig pressa leverantörerna för vi vill att både leverantören och vi och vår återförsäljare ska tjäna på affären, då blir det ett långsiktigt samarbete, så att det är aldrig så att vi vill pressa leverantörerna så mycket men alltid göra nya upphandlingar När vet man eller när vet ni att ni har lyckats i era satsningar alltså att, ni, att era beslut var de riktiga kan ni man, säga det idag? Eller? Man får ju ett facit idag om man tittar på en tolv månaders period så kan man ju säga att vi har lyckats öka vår försäljning eh, i tredje kvartalet. Så eh, i år har försäljningsökningen varit väldigt tillfredsställande. Och det är klart att då känner man ju på den sidan vi har sedan ökat vår säljkår med 15 så vi har 3,2 miljoner återförsäljare idag. Vad måste hända mer för att du ska vara riktigt nöjd? Ja, lönsamheten. Vi har ju fått eh, ge avkall på marginalerna för att behålla våra marknadsandelar och vi har inte lyckats förhandla på, på inköpssidan tillräckligt tufft kanske, eller det har inte varit möjligt. Och vi har ännu inte lyckats få tillbaka marginalen. Och där tar man ju kortsiktigt stryk. Och det är ju den satsning vi gjorde, att acceptera att vi kommer att ta stryk. Finns det några nackdelar med att vara den som går mot strömmen? Vad säger Kristina Tillman? Jag tror att man... De, man blir väldigt, de tittar på när man misslyckas. Man vågar sticka ut taken Det är ju någonting man gör. Man talar om den satsning man ska vi ska öppna där eller vi ska göra det. Så att det är lätt att om man sticker ut taken att man kan få en smäll. Att man kan få en smäll. Man tar ju en risk. Men annars så ser jag det bara i vårt företag. Att det, det har bara varit fördelar För vi har tagit de möjligheterna. Plockat de frukterna vi har hittat. Och kunnat få tag på. Vad säger Robert? Ja, alltså, mitt enda fokus är att fatta rätt. –för företaget långsiktigt. Och då är det ju, ja, man kan alltid avläsa lite grann mot börskursen. Vår börskurs gick ner från 498 till 170. Nu är den tillbaka på över 400. Och då, då kan vi inte gjort allting fel. Om vi ska prata lite om framtiden, Robert Avjoknik, ni har pratat om att ni ska ha planer på att bygga nya fabriker. Vad blir det i så fall? Vi har ju fem fabriker idag, bland annat en liten fabrik i Ryssland och vi är på gång att flytta hela vår, vår varukedja mot öst, för det är där vi har våra stora försäljningsmarknader. Och Då är det naturligt att vi tittar på om vi nu ska bygga en ny fabrik- och det, det är mycket möjligt att vi ska det- därför har vi har ungefär 50 av tillverkning i egna fabriker- och 50 köper vi från leverantörer. Då är det naturligt att den fabriken kommer hamna i Östeuropa- mot de stora marknaderna vi har. och Det är väl det vi håller på att göra en slutlig utvärdering av just nu. Kristina Tillman, vd på Odd Molly- Robert Avjoknik, ordförande i Oriflame. Jag tackar er båda två för att ni var med i Ekonomi i Ekot lördag. Tackar. Tackar, tackar.